När sabbaten var över, köpte Maria från Magdalena Maria, Jakobs mor och Salome, välluktande kryddor för att gå och smörja honom. Tidigt på morgonen efter sabbaten kom de till graven när solen gick upp och de sa till varandra, Vem ska rulla undan stenen från graven åt oss? Men så fick de se att stenen var bortrullad. Den var mycket stor. De gick in i graven och såg en ung man i lång vit dräkt sitta där till höger. Och de blev förskräckta. Men han sa till dem, var inte förskräckta. Ni söker efter Jesus från Asaret, han som blev korsfäst. Han har uppstått. Han är inte här. Se, här är platsen där han blev lagd. Men gå sig till Petrus och de andra lärjungarna, han går före er till Galileen, där ska ni få se honom, som man har sagt er. Då lämnade de graven och sprang därifrån, darrande och utom sig, och de sa ingenting till någon, för de var rädda.